Elizabeth Kolbertová, šesté Vymírání, nepřirozený příběh. Kapitola 13. Tvor s peřím. Homo sapiens. Futurologie nikdy nebyla příliš seriózním oborem na zkoumání, napsal publicista Jonathan Shell. S tímto varováním na mysli jsem se vydala do Výzkumného institutu ochrany přírody který je detašovaným pracovištěm ZOO v San Diego, asi 50 km severní od města. Cesta k institutu vede kolem několika golfových hřišť, vinařství a pštrosí farmy. Když jsem tam přijela, místo připomínalo svým tichém nemocnici. Madlis Houková, badatelka, která se specializuje na tkáňové kultury, mě vedla dlouhou chodbou do místnosti bez oken. Navlékla si pár hrubých rukavic, jež vypadaly, že jsou určeny pro práci hutníků u vysokých pecí a otevřela velký kovový kontejner. A zatvoru se strašidelně kouřilo. Na ní kontejneru byla nádrž s tekutým dusíkem, jehož teplota se blíží absolutní nule. Nad ní vysely krabice s malými plastikovými lahvičkami. Krabice byly naskládány na sebe, lahvičky v nich byly uspořádány do kolmých sloupců a jako kolíky byly zapíchnuté každá ve svém vlastním otvoru. Houkova našla krabici, kterou hledala a odpočítala několik řad. Pak vytáhla dvě lahvičky a postavila je přede mne na železný stůl. Tady jsou, řekla. Vnitř lehviček je skoro vše, co zbylo z šatovníka ostrovního Melamprosops faesoma, neboli poulího tlustého ptáka s rostomilým výrazem a krémově zbarveným hrudníkem, který žil na ostrově Maui. Někdo mi ho jednou popisoval jako nejkrásnějšího, nějak zvlášť krásného ptáka na světě. Pravděpodobně vyhnul rok nebo dva poté, co zo San Diego a US Fish and Wildlife Service na podzim 2004 vyvinuli poslední zoufalou snahu o jeho záchranu. V té době se vědělo o posledních třech zbývajících jedincích a byl vypracován plán na jejich odchyt a rozmnožování v zajetí. Ale do sítě se nechal chytit jen jeden. Myslelo se, že jde o samičku, ale ukázalo se, že je to samec a věci se obávali, že z toho druhu zbývá už jen jedno pohlaví. Když chycený pták den podíku vzdání zemřel, jeho tělo bylo ihned hned posláno do Zoo v San Diegu. Huková spěchala do institutu, aby s ním něco udělala. Vzpomíná si, že si pomyslela, to je naše poslední šance, to je Dodo, dokázala kultivovat některé bunky z ptačího oka, výsledek její nyní tvoří obsah lahviček. Nechtěla buňky poškodit, takže asi po minutě zasunula lahvičky zpět do kabice a vrátila je do kontejneru. Místnost bez oken v níž jsou udržovány alespoň v jistém smyslu na živu. poulího buňky se nazývá zmrazená zo. Název je registrovanou obchodní značkou, jestliže ji používají jiné instituce, měli by si uvědomit, že tím porušují zákon. V místnosti uskladněného, uskladněno půl tuctu kontejnerů podobných tomu, který otevřela Houková. A v nich jsou v mrazivých oblacích dusíků uloženy buňky reprezentující téměř tisíc druhů. Ve skutečnosti je to jen půlka zoo, druhá půlka se stává z kontejnerů v jiném zařízení, jehož umístění je ostentativně udržováno v tajnosti. Každý soubor buněk je mezi tato dvě zařízení rozdělen pro případ výpadku proudu. Zmrazená Zoo chovává největší sbírku zmrazených druhů na světě, ale zmrazené zvěřince shromažďuje stále větší počet dalších institucí. Například Zoo v Cincinnati provozuje kryobiobanku a Anglická Nottinghamská univerzita má zamrzlou archu. Nyní má ještě většina hluboce zmrazených druhů v San Diegu své žijící zástupce z masa a krve. Ale jak se stále více rostlin a živočichů ubírá cestou, kterou absolvoval Pouly, pravděpodobně se to změní. Houková se zaměstnávala zapečetěním kontejneru a já jsem vzpomínala na stovky mrtvolek netopíru, které byly pozbírány v jeskyni Ayalus a poslány do kryobiologických sbírek Amerického muzea přírodní historie. Pokoušela jsem se spočítat, kolik malých plastikových lehviček a kádí s tekutým dusíkem by vyžadovalo uskladnění buněčných kultur všech žab ohrožených BD, a ohrožených okyselováním a všech tlustokošců ohrožených pytláctvím a dalšího množství druhů ohrožených oteplováním a invazivními druhy a fragmentací. Ale brzy jsem to vzdala, bylo jich příliš mnoho, než abych to dokázala udržet v hlavě. Musí to tak skončit? Spočívá poslední naděje nejnádhernějších, nebo když na to přijde i těch nejméně obdivodných tvorů světa skutečně jen v nádobách s tekutým dusíkem? Kdybychom si uvědomili, jak poškozujeme jiné druhy, nemohli bychom něco udělat pro jejich záchranu? Není snad celý smysl snahy nahlédnout do budoucnosti v tom, abychom viděli nadcházející nebezpečí a mohli je zmínit tak, abychom se jim vyhnuli? Lidé jsou nepochybně nikdy destruktivní a krátkozrací, ale mohou také myslet dopředu a projevovat altruismus. Lidé neustále čas od času dokazují, že jsou schopni řešit v situaci, již Karlsnová nazvala problémem sdílení naší země s ostatními tvory a že jsou ochotni v jejich zájmu přinášet oběti. Když Alfred Newton popsal Jatka, k nímž docházelo na britském pobřeží, výsadkem bylo zákon o ochraně mořských ptáků. John Maurer Psal o škodách způsobených v horách Kalifornie a to vedlo k vytvoření Josemického národního parku. Stíchla jaro ukázal nebezpečí, jež představují syntetické pesticidy, a během jednoho desetiletí bylo užívání DDT většinou zakázáno. Jedním z mnoho šťastných důsledků těchto rozhodnutí je skutečnost, že v USA stále existují orly bělohlaví a že se jejich počet dokonce zvyšuje. No a roky po zákazu DDT přijel kongres v roce 1974 zákon o ohrožených druzích. Od té doby vynaložili lidé doslova téměř neuvěřitelné úsilí k ochraně druhů zařazených podle tohoto zákona na seznam ohrožených. Já bych uvedla jen jeden z mnoha možných příkladů, do poloviny 80. let se populace kondorů kalifornských Gimno Gips Californianus zmenšila jen 22 jednotlivců. Ve snaze tento druh největšího suchozemského ptáka v Severní Americe zachránit, vychovávali biologové mláďata pomocí loutek. Vytvářeli falešná elektrická vedení, aby se ptáci naučili vyhýbat se drátům a nebyli zabíjeni elektrickým proudem. Učili je nežerat odpad tak, že do něj zaváděli slabý proud, aby jim uštědřili mírný šok. Každého jednotlivého kondora dnes asi čtyři stovky očkují proti západu viru, což je o to pozoruhodnější, že proti této nemoci dosud nebyla vyvinuta vakcína pro lidi. Rutinně testují ptáky na otravu olovem. Kondoři, kteří se živí mršinami z té zvěře, často pozorují olovinou kulku a mnoho z nich musí léčit pomocí chelatační terapie. Několik kondorů muselo podstoupit chalataci více než jednou. Ještě více pracovních hodin si vyžádalo úsilí zachránit jeřáb amerického Gruz Americana, na němž se podíleli většinou dobrovolníci. Tým pilotů ultralehkých letadel učí každý rok novou generaci vzajetí narozených mláďat, jak na Zemi migrovat na jich z Wisconsinu na Floridu. Cesta dlouhá 2000 kilometrů může trvat tři měsíce a má desítky zastávek na soukromých pozemcích, které vlastníci věnují ptákům. Miliony američanů, kteří se na takových snahách nepodílejí přímo, je podporují nepřímo stupují do skupin organizací jako World Wildlife Fund, uh, National Wildlife Federation, Defenders of Wildlife, uh, Wildlife Conservation Society, African Wildlife Foundation, Nature Conservancy a uh, Conservation International. Nebylo by lepší, jak z praktického, tak z etického hlediska se zaměřit na to, co se dá udělat a co se už dělá pro záchranu druhů, než chmurně spekulovat u budoucnosti, v níž bude biosféra redukována na malé plastové lahvičky? Ředitel jedné ochránářské organizace na Aliašce to vyjádřil následovně. Lidé musí mít naději, já musím mít naději, to je to, co nás drží. Hned vedle Výzkumného institutu ochrany přírody je podobně vyhlížející šedohnědá budova, která slouží jako veterinární nemocnice. Většina zvířat v této nemocnici již rovněž provozuje zoo v San Diego, jsou jen přechodnými pacienty, ale má i jedno obyvatele. obyvatele, vránu Havajskou Corvus hawaiensis. Tamním názvem Alala jménem Kinohi. Kinohi je jednou z asi stovky avajských vran, které dnes existují, z nichž všechny jsou chovány v zajetí. Při svém pobytu v San Diego sem Kinohio navštívila v doprovodu ředitelky oddělení reproduktivní fyziologie Zoo Barbary Durantové která, jak mi bylo řečeno, je jedinou osobou, která mu skutečně rozumí. Po cestě se s ptákem se Durantová zastavila v jakési kantýně, kde vybrala několik jeho oblíbených pochoutek. Byly to mouční červy, právě narozené růžové myší holátko a zadek rozpůlené dospělé myši, který měl na jednom konci pár nohou a na druhém vyhřezlá střeva. Nikdo přesně neví, proč Alala v divočině vyhynula, ale pravděpodobně tak jako v případě Poulyho k tomu vedlo několik příčin, včetně ztráty životního prostředí, predátorství invazivních druhů, jako je promyka a chorob přenášejících jinými invazivními druhy, například komáry. V každém případě poslední Alala obývající lesy údajně zemřel v roce 2002. Kinohy se narodil v zajetí v chovatelské stanici na Maui před více než 12 lety. Je to podle všech zjištění mimořádně podivný pták. Vyrostl v izolaci, takže se s dalšími vránami svého druhu neidentifikoval. Nezdálo se ani, že by se sám pokládal za člověka. Žije ve svém vlastním světě, řekla mi Durantová. Jednou se zamiloval do Kolpíka. Kinoho poslali do San Diego v roce 2009, protože se odmítal pářit s dalšími chovanými vránami a bylo rozhodnuto, že se musí zkusit něco nového, co by přesvědčilo jeho, aby přispěl k omezení genovému rezervoáru svého druhu. Zůstalo tedy na Durantové, aby vymyslela, jak získat kino srdce, či spíše vlastně jeho gonády. Kinovi se docela rychle naučil přijímat její pozornosti. Vrány nemají falus, takže Durantová masírovala oblast kolem jeho kluaky. Ale v době mé návštěvy se stále nepodařilo získat vysoce kvalitní ejakulát, jak chtěla. Blížila se další sezóna rozmažování, takže se Durantová připravovala na další pokusy třikrát týdně až pět měsíců. Kdyby Kinohy někdy jakuloval, spěchala by s jeho spermatem na Maui a pokusila by se uměle oplodnit jednu ze samiček v chované stanici. Přišli jsme ke Kinohyho kleci, která se podobala spíše nějakému apartmá s síní dosti velkou, aby se do ní vešlo několik lidí a se zadním pokojem zaplněným provazy a dalšími hračkami krkavcovitých. Kinohy na uvítanou poskočil. Od hlavy k ocasu bylo černý jako úhel. Připadalo mi, že vypadá jako průměrná americká rána, ale Durantová mi ukázala, že má silnější zobák a nohy. Kinohy schláněl hlavu dopředu, jako by se snažil vyhnout očnímu kontaktu. Byla jsem vás, zda když vidí Durantovou, má nějaký ptačí ekvivalent lascivních myšlenek. Namídla mu pochoutky, který přinesl. Vydal chraplavé zakrákání, které znělo příznačně důvěrně. Vrány umí napodobit lidskou řeč. A Durantová mi to přeložila jako já vím, já vím, opakovalky nohy, já vím. Kino, jeho tragikomický sexuální život poskytuje další důkaz, jeli dalšího ještě zapotřebí, jak vážně berou lidé vymírání. Bolest ze ztráty jediného druhu je tak velká, že jsme ochotní ultrazvukem vyšetřovat nosorožce a onanovat vránami. Nadšení a snaha lidí, jako jsou tedy Rotová a Barbara Donantová a institucí, včetně v Cincinnati a San Diego, vy se dali uvádět jako důvody k optimismu. a kdybych psala jinou knihu, udělala bych to. Mnohé z předcházejících kapitol však byly věnovány vymření nebo vymírání jednotlivých organismů. Panamské žáby, atelopus zeteky, známé česky jako atelopus panamský, alky velké sumaterské nosorožce a mým tématem byl vlastně vzorec, podle něhož k němu dochází. Snažila jsem se vysledovat jedno velké vymírání, nazvěme to vymíráním v holocénu nebo vymíráním v antropocénu, nebo zní-li vám to lépe šesté vymírání a zařídit tuto událost, zařadit do širšího kontextu historie života. Tato historie není ani striktně uniformitarianistická, ani katastrofická, je spíše hybridem těchto dvou. Ve svých zestupech a úpadcích tato historie odhaduje, že život je sice mimořádně, ale nikoli nekonečně houževnatý a odolný. Byla v ní dlouhá období, v níž k žádným významným událostem nedocházelo a jen velmi příležitostně docházelo k revolucím na povrchu země. Pokud můžeme identifikovat příčiny těchto revolucí, jsou velmi rozmanité. Zalednění v případě vymírání v podzimním mordoviku, globální oteplování a změny v chemii oceánu na konci Permu. Dopad asteroidů v posledních vteřinách křídy. Současné vymírání má svou vlastní novou příčinu. Není to asteroid ani masivní vulkanická erupce, ale jeden plevelnatý druh. Jak to vyjádřil Volter Alvarez, nyní přímo vidíme, že příčinou masového vymírání mohou být lidé. Jedním rysem, který je všem těmto rozmanitým událostem společný, je změna, přesněji řečeno rychlost změny. Když se svět mění rychleji, než se organismy mohou adaptovat, mnohé zahynou. To se stane, ať už je příčinou ohnivý prout stékající z oblohy, nebo dojíždění do práce autem. Tvrzení, že současné vymírání by se dalo odvrátit, jen kdyby se lidé více snažili a byli ochotni více obětovat, není úplně milné. Ale stále nejde k podstatě. Nezáleží ani tak na tom, zda se lidé o něco starají nebo nestarají. Jediné, na čem záleží, je to, zda mění svět. Tato jejich schopnost předchází modernitu, i když v modernitě samozřejmě nachází svůj nejplnější výraz. Ve skutečnosti je tato schopnost pravděpodobně neoddělitelná od vlastností, ježe z nás činí lidi. Naší nespokojenost, tvořivosti, schopnosti spolupracovat při řešení problémů a vykonávat složité úkoly. Jakmile lidé začali užívat k reprezentaci přírodního světa zobrazení a symboly, dostali se za jeho hranice. Lidský jazyk je v mnoha ohledech jako genetický kód, napsal britský paleontolog Michael Benton. Informace se skládají a s modifikacemi přenášejí po generace. Komunikace stmeluje společnosti a umožňuje lidem uniko, unikat, evoluci, unikat evoluci. Ale kdyby byli lidé jen nedbalí, nebo sobečtí, nebo násilničtí, neexistoval by výzkumný institut ochrany přírody a nebylo by ho ani třeba. Jestliže chcete vědět, proč jsou lidé pro jiné druhy tak nebezpeční, Představte si bytláka v Africe s puškou a K47 nebo dřevodobce v Amazonii svírajícího sekeru anebo nebo ještě lépe, představte si sami sebe, jak držíte na klíně nějakou knihu. knihu. Prostřed sálu věnovaného biodiverzitě v Americkém muzeu přírodní historie je exponát zabudovaný do podlahy. Je spirálovitě uspořádán kolem ústřední plakety, na níž se uvádí, že od doby, kdy se asi před 500 miliony lety vyvinuly složitější živočichové, došlo k pěti velkým vymíráním. Podle této plakety byla za tyto události odpovědné globální klimatická změna a další příčiny, pravděpodobně včetně srážek země s mimozemskými objekty. Pak pokračuje tvrzením, nyní se nacházíme uprostřed čestého vymírání, Ježe tentokrát způsobeno výlučně lidskou transformací ekologického prostředí. Kolem této plakety jsou umístěny vitríny z odolného plexiskla, pod nimiž jsou k vidění fosilizované zbytky hrstky typických obětí. Tabulky plexiskla jsou odřené botami desetitisíců návštěvníků muzea, kteří přes ně přecházeli, aniž si pravděpodobně uvědomovali, co mají pod nohama. Když se ale sehnete a podíváte se blíže, můžete vidět, že každá fosílie je označena tabulkou s názvem druhu a s uvedením události, která ukončila jeho rodokmen. Fosílie jsou uspořádány v chronologickém pořádku, takže nejblíže středu jsou nejstarší. Graptolitis od Doviku, kdežto nejmladší Tyrannosaurus rex zastoupený svými zuby, jsou nej... nejdále. Nejdál... Jestliže se postavíte na kraj exponátu, což je ve skutečnosti jediné místo, z něhož se dá celý přehlédnout, ocitnete se přímo tam, kde by měly být umístěny oběti šestého vymírání. Co se při vymírání, již jsme sami způsobili, stane s námi? Jednou z možností, již naznačuje sál věnovaný biodiverzitě, je, že také nás nakonec zničí transformace ekologického prostředí. Logika tohoto názoru se opírá o skutečnost, že i když se lidé osvobodili od omezení evoluce, zůstávají závislí na biologických a geochemických systémech Země. Rozvratem těchto systémů, kácením tropických deštných pralesů, změnou složení atmosféry, okyselováním oceánů, ohrožujeme své vlastní přežití. Z mnoha poučení, které vyplývají z geologických záznamů, je snad nejvarovnější to, že v životě, tak jako ve společných investičních fondech, minulé úspěchy ještě nezaručují budoucí výsledky. Když dochází k masovému vymírání, ničí slabé, ale vždy ohrožuje i silné. Graptolity byly kdysi všudy přítomní a úplně zmizely. Amonity plavaly v mořích stovky milionů let, a pak vymřeli. Antropolog Richard Lakey varoval, že homo sapiens by mohl být nejen činitelem šestého vymírání, ale existuje určité riziko, že bude jednou z jeho obětí. Na tabuli v explozi biodiverzity je uveden citát ekologa Paula Ehrlicha ze Stanfordu Lidstvo tlačí jiné druhy k vymírání a tím si podřezává větev, na níž stojí. Jenom možností pokládanou mnohými za optimističtější je to, že lidská vynalévo zavost odvrátí jakoukoliv katastrofu, již uvedla do pohybu. Existují seriózní věci, kteří například tvrdí, že až se globální oteplování stane příliš velkou hrozbou, můžeme ho neutralizovat a změnou skladby atmosféry. Některé plány počítají s tím, že budou rozptylovány sulfáty, které by odrážely sluneční záření zpět do prostoru. Jiné zahrnují vystřelování vodních kapek nad Pacifikem, aby se vytvořily mraky. I kdyby nic z toho nefungovalo a situace se vyhrotila, lidé stále budou v pohodě, prostě se utáboříme na jiných planetách. Jedna nedávno veřejněná kniha radí, abychom budovali města na Marsu, Titanů, Evropě, měsíci, asteroidech a na každé jiné neobydlené hroudě hmoty, kterou najdeme. Ničeho se nebojíme, říká její autor, dokud bude lidstvo zkoumat, bude přežívat. Osud našeho vlastního druhu se nás samozřejmě týká nejvíce, ale i s tím rizikem, že to vyzní nehumánně a někteří z mých nejlepších přátel jsou lidé. Musím říct že to není to hlavní. Právě nyní v tom úchvatném okamžiku, který pro nás znamená přítomnost, se rozhodujeme, aniž bychom to tak zcela zamýšleli, která evoluční cesta nám zůstane otevřená a která bude už navždy uzavřena. To žádný jiný tvor ještě nikdy nedokázal a bude to na neštěstí náš nejtrvalejší odkaz. Žesté vymírání bude pokračovat, aby určovalo směr života ještě dlouho poté, kdy se vše, co lidé napsali, namalovali a postavili, obrátí v prach a zemi zdědí nebo nezdědí obrovské krysy. Poděkování. Novinářka, která píše o masovém vymírání, potřebuje velkou pomoc. Tomuto projektu věnovala svůj čas a odborné znalosti spousta vzdělaných, velkorysých a trpělivých lidí. <těk> Za pomoc při porozumění krizi, v níž se nacházejí obojživelníci, jsem zavázáno Edgaru Griftovi, Hirdy Rosové, Paulu Krampovi, Vens Vredenburgové, Davidu Veikovi, Karen Lipsové, Joe Mandelsonovi, Eris Brie Rosenblumové a Alenu Pesírovi. Za to, že jsem mohla nalédnout do, do zákulisí Pařížského muzea přírodní historie, chci poděkovat Paskalu Tasimu. Ráda bych poděkovala Gudmundurovi Gudmundsonovi, Reineru Svinssonovi Swin a Haldoru Armandsovi, že mi ukázali Alku velkou a její nikdejší vyskytiště, stejně jako Magnusy Berthrsonovi, který mi umožnil výlet na Eldey. Nile Landmann mě na zjištěně zavedl na místa křídových nálezů v New Jersey a ukázal mi svou mimořádnou sbírku a monitů. Mé poděkování patří dále Lindě Elkinstantové a Andymu Knolovi, kteří se se mnou podělili o své odborné poznatky o vymírání na konci Permu. Anniku Longrichovi a Stevenu D. Huntovi. Kteří mě obdobně seznámili s vymíráním na konci křídy. Zvláštním díkem jsem zavázána Janu Zalsisvistovi, který kromě toho, že mě vzal na sběr graptolitů ve Skotsku, v, po v posledních několika letech musel odpovídat na bezpočet mých otázek. Díky Danu Kondanovi a Ianu Millerovi jsem podnikla nezapomenutelnou, i když deštivou expedici, a Paul Krůcen mi vysvětlil svou teorii antropocénu. Okyslování oceánů je téma natolik obtížné, že bych o něm nedokázala psát bez pomoci příslušných odborníků, mezi nimiž byli zejména Chris Langdon, Richard Feely, Chris Sabin, Joan Klejpasová, Viktorie Fabriová, Ulf Ribezel, Lee Kamp a Mark Pagany. Zvláštní dík patří Jancuhal Spencerovi. A tak dále.